Vid Europamästerskapen i Friidrott i Bern, där Sovjet blir bästa nation, tar Sverige guldmedaljen i höjdhopp genom Bengt Benke Nilsson från Stockholmsklubben Västermalms IF. Han vinner med 2,02. 0 -2, svensk rekord. Det kändes väldigt bra ända tills två meter, men sen eh, så hoppar jag sönder banan första hoppet på 2-6. Sen gick det inte mer, skulle jag försöka för på sidan om, men då blir det sista steget för långt. Man fick det att du halkade lite grann i ansatsen? Ja, just det, det är en, en grop då, på ja. en, en och en halv centimeter kanske. Vad har du för planer nu då? Att börja skolan. Vad ska du göra? <laughs> och inte fara ut på några långa turner och titta på amerikanare och sånt? Inte. Nej, inte, inte svit jag vet än i varje fall. Vad hade du för planer att hoppa över hur mycket idag då? Det tror jag inte Det får bli en annan gång Bengt. Tack ska du ha. Yeah. Senare under året når Bengt ännu bättre resultat och vid en tävling för Stockholmsstadion försöker han sig på värsecordhöjden 2 13. Bengt Nilsson, västermalmaren som bara är junior gör sitt sista försök nu på värsecordhöjden 2 meter 13. Han har tagit 210 tidigare kväll och tidigare en gång i somras det är Europarekord. Och årsbästa i världen. Nu ska han försöka sig på att slå Davies världsrekord som är på 2, 12 och 4. Ribban på 2.13. I ett ljuvligt, gömmet stadion som är praktiskt taget fullsatt. Där stämningen är den bästa. Där alla nu tittar på den lille den svarta dräkten där borta på bänk Nilsson. när han koncentrerar sig för att hoppa sitt sista försök på 2.13. Han störs av en hejning på kulstötan i andra änden av stadion. Så har han koncentrerat sig färdigt nu så han börjar en ansats nu så knycker han till med vänsterarm och så går han upp och så river han ganska så hårfint också den här gången. Och ilsket snor han runt i gropen. Ja, han var väldigt nära och han kommer att ta det. Det är inga som helst tydlig om det. Nej, något världsrekord blir det inte. Men på Slottskogsvallen i Göteborg höjer Bengt Nilsson i alla fall Europarekordet till 2,11. Och, och han får Svenska Dagbladets guldmedalj för året idrottspragd. En kall och regnig vårdag den 6 maj skrivs i i Oxford. Den 25-årige engelsmannen Roger Bannister tar världens mest eftertraktade rekord, en engelsk mil under fyra minuter, drömmilen. Bannister får tiden 3.59.4 och berövar därmed Gunder Hägg, hans rekord på sträckan. Två månader senare förlorar Gunder Hägg också det sista av sina individuella världsrekord på tre engelska mil. Vid VM i modern femkamp i Bern blir den 18-årige Björn Tofelt guldmedaljör. Det gläder givetvis inte minst hans far, Överste Sven Tofelt, som själv blev olympisk mästare i modern femkamp vid OS i Amsterdam 1928. I Vasaloppet blir det för första gången en utländsk segrare, Pekka koja från Finland med tiden 6, och, och i en landskamp i fotboll i Moskva vinner Sovjet över Sverige med 7-0.